په لاساب ام بیا او حق پراس کولونه وشړلې شي نو عذاب راځي په دی مثال د نبی الله سلام وای چې مکه والو مجبورګه هغه مکاد ظلم ستم اماجګا جوړا شوی وا مجبور شو چې نبی علیہ تو دا صل الله علیه و صاحب اوزي الله وي ستو او سره په د دې دا الله عذاب ناراضي ځکه دا دا الله قانون دی چې <تصفح> ولا تجید للسنه تحویلا سنه من قد ارسلنا قبلك چ هغه پرستې امبيه کلونه ایستې دي نو الله عذاب هغه خلکو راغله و, و ان کاذ او یقینا قریب دی دوی لا يستفزونك من الارض چې وباسیتا د ازمکه د مکېنا دا يستفزونك استبزاز ویلکیګی چلونو مکرونه کول د وستو او خویولو دا پارا چلو تدبیر کن سر پارا دا تا خویی دا دیز مکنه لیو خریجو کا دی دا پارا چو باسی تا منحاد دینا تا خوبو باسی خویزن پا دا وقت کلای البسونا خلافا دی با وقت تیرنه کستا نروستو و ده ما که که الا قلیلا مگر لگ تبایی با پیرایشی عذابونا و پیرایشی ده پیغمبر تلو سرا کال بعد په بدر کې تبایش او بیا رستور بان قهاتونم شروش سنت قد ارسلنا قبلک ده تاکید د ده مخ که تخویف سنت من ده تریقه ده غچاده قد ارسلنا چرا لګلې مونږه قبل کاستانه محکمه رسولنا د خپل بیانه مخکینو هم بیا د عامه دا سنت دو طریقه چې کلونه استرین الله په عذاب راوست ولاتهجد للسنتنا تحویلا او تبه پیدانه کی زمو طریقې لا بدلی دل قانون نه بدلیږي زمان اقیم الصلاه علی دلو شمس دا ذکر د امور مصلحه ارکلا مخالفت مقابله سخت را خلق د کلونه استل کئ نو دغه وخت کې بد تسکئ نو دای د دا پارا سره عمره مصلحه ذکر کئ د پارا د تثبت یو اخیمن سواله با کوا د منزلی د لوک شمس لی دولو که شم په وخت اوړې د لو د انور کې چې نور کله ووري د سنو ووري خطه سلیوانه ووري ګر زوالوش خطه استوابه اندی خس استیوانه لگ ووري زوال عشی نو وخت جایشې دماس بخین تر کمه اله غسق لیل تر تیری د شوی پورې د شپې دیار اشفاق نو ماغی که ما سوتن من زبورش و قران الفجر او پابندی کوده مانزه د سحر قران الفجر د سار مانزه توي او قران الفجر وتزکوي چې دې کې د نور منزونو په نسبت قران ډیر ویلې کېګن منز د سحر قران منز دا سحر مره دلته قران ذکر کړی دی مزدری مانا بانده با قیرت مراد ده ذکر ده قیرت کرده ده مراد تیبتول مونز ده نو قرآن الفجر مونز ده سحر ده سهر مونز کوا او ده قیرت ذکر ذکر کوا ده اصلی رو کنده اصل نو و الفجر او مونز ده سهر <تصفيق> یا لولا قرآن پا وقت سباگه ان قراانا فجر يقنا لستل دا قران په وخت د سبا کې کا نه مشودا دې تا زيريږي فرشته فرشته ازيريږي د دې چې راځي دوټه ما ډيوټي بدليږي سارو ومن او د شپې فتهجد دا خو فرزي منځ نه شو د لوق الشمس نا غسق الليل پورې او سال نو دلو کو شمس لا غسق ليل سلور شو په قران فاج 15 خدای دې نه علاوه نور نفلي دي خاص کار تهجد د دا دای د دا لپاره اهم منځ دین و من الليل او بازي د هسي د شوینه په تهجد وی کوا پا دا قرآن بانده وی خواله کو په قران باندې وی خواله تهجد دا وجودنا وی خیدلو د ویل کی وی خواله کوا په دې قران سره د شپې پاسه قران بکی پا وایدانه افله تلک دا نافله تلک دا نفلی عبادت ته سره بارا زیاتی یا نبی له سلام ته خطاب شي نو نافله تلک دا زیاتی فریضه ده پتا پیغمبر باندې وی دا ضروری و asa قری یا باسا قربو کا چې او درې پورد کیدا ستار المقام محمودا هغه مقام محمود کی مقام چې تعریف شوی مقام شفاعت حدیث کی که کنه عالم بتول په تکلیف باندې یو پیغمبر لا بل پیغمبر لذی اخر هر پیغمبر بویدا زما مقام نه نه اخر بنو بی ال سلام تراش نه نبی ال سلام یو دا مقام زماره نو نبی رسول الله و ایزه او مقام محمود طلال ش دا الله حمد او سنا بویم و سجده بپر او ته ما قدرت لی پتہ لگی سونه واخ بای بیا چې قال لو و ری وای پر فراسه کیا محمد صلی توتا وای اسو ته شفاعت کبرا وای ټول مخلوق د پاره شفاعت چې د قیامت حساب شروع نو دا مقام محمود دلتبه الله درې و وقل وا يا ربي ادخلني مدخلا یو او امور مصلحه کې بينځه وختمونز دېمو امور مصلحه کې تهجد خاص کر دایې په او دېمو امور مصلحه کې دعا الله نه غوښنم وقول وا يا ربي زماره با ادخلني داخل کما مدخلا صدقين زيد الداخليه دور دورشتني او خاصطه بهترين مقام راي ځکه مكي حالات دي نو د هجرت بهترين دار را لرا کې وا خريجني مخرج الصدق وا په وستلو سین د ریشتې چې په غریشتیا مې خلکو چې توهید باندې او بیارهله بهتر زی را کړی په توهید په او شيست اوجللیمللهدنه سلطان نصره وبر د ماله د خپل طرف نه طان دلیل دلیل او غلبا نصره چې امداد ور سره. دا سی دلیل او غلبه ای چیستایم داد وسره شاملی حالی و قل بلا خبره ده امور مصلحونه و قل وای جاءل حق راغ حق و زه حق الباطل او بینور شو لا الباطل ده شو دا طریق طریقه ده پیشونگووی وی رستو حق برازی او باطل بخدمی نو مطلب دا ده چی دایبه خپل ما تختوله او خبري پیشونگوی مرګی نو میدینا و قل وای جاءل حق راغ حق وزا حق الباطل بینورشو باطل او ان الباطل بشک باطل کان از حقا آغا ده بینورکی دونگه بقاولنشت ختمیگی و او پینزم و ننزلو من القرآن ما و شفا و رحمت للمومنین بیان ده قرآن قرآن بیانه و ده غواق کی. او نازلو منگ د قرآن ناغا هو شفاون چه آغا شفا ده ظاهری او باتینی ترغیب قرآن تم نه رحمت و رحمت رحمت اب میلاويږېته ث دی لیلمومنین مومنناو دپاره وله یزییدو ظی می نه او نه زیاتې باید د قرآ ظالمان له الله مگر تاوان داوان چې زدی سره میده کې چ کې تر شو وکن چې ددي خاست پ راکاره کې دا عمل للی انسانې آه ده ا جانب به زوااجیر دیس ناول زجر په ارااز. دا زالمانه راس کینی مې دا بهترين کتاب قران وایزا انا امنا ل الانسان کله چې مونږه انعام احسانو کو په انسان باندې نو عارضه د مخړی شکر نو وږي یا عارضه مخړی د توحید و قرآن نا او قران نه و نه ابي او اوړی پخپلړهړه لری کیږي پخپلړهړه ډړه کوي تکبر کوي وایزا مسا وشرو کله چې ورسیږي د تاسو تکلیف مصیبت نقصان یو څه ده نو امید شې د هر جانا چې هیڅوب مه مدد نه کوي قل تسری پیغمبر ته او برات د مشرکین قل واي پیغمبر کلن دا ټول هر څړې هر کس یامل عمل کوي الله شاکلې دی په خپل طبيعت په خپل هر کس هر قوم په خپل طبيعت لګیا دینو سوګ پا شرکا و سوک پا بداتا و سوک پا یو طریقا و سوک پا بل خو دا قرآن نا اعراض کئی نو فربو کم بس ربستا سوال مفویده بی من پاچا و آه دا سبیلا چا غا دیر پا حدایتی پیت بار دلار اصوک دے دا غا قرآن بانے چرا وانده و نه دا نو یو زجر په اعراض دویم و یسالونکانی روح زجر پا سوال عناد او تعنطي د دې سوالات زدي وي د زت په بنیادي مقصد ځان پویول نه دي بلکې مقصد تا چب کول دي ويسالونک تطوس کایستان انیل روه ه په اړه د روح کې روح سره روح نو مراده قران ده قران بارکه دنه تطوس کای د رشا کتاب کم زين راغله ده قل و روح روح من امر الربي دا په امر زماده رب راغله ده در پآ امر باندې را او یا روح نه روح دے روح البدن د روح باندې کې تپوس کئ قلو ورته پیغمبره او روح روح چې ده امر ربي دا امر زما ده دے درب د امر نه تاسو به نور نه پوهیږئ زکد الله پ د کائنات کې کم نظام چې جليږي یو چې ده اغا عالم امر ده او بل خلق ده شاه صاحب حجت الله کی ملی یو څه اشیاء د عالم خلق سره تعلق لري زمکه اسمانونه ان انسانان وغيرها او دین کې سمجیه غدا عالم امر سر تعلق لري عالم امر دا الله خپل یو نظام د امر اوردر نو قرانم د عالم امر نه راغلی دی په عالم امر سره روح هم دغه ځای د عالم امر شید د دې فائقت تاسو نه وایي مماوتی تو مونې درکړې شوې تاسو تا مینا لېلمې دا علم نه الا قليل مگر لګ بس لګ علم د قده چې دادہ عالم امر نه دی بس نور په حقیقت الله پوي او د مت شابهات نه دی نو بس ورين شي نه لنذهبن بالذي کچر تخوغه شی زمون صداقت د قران د سره د تسله دی خو ان کوي الوي <اللعوی> بي قدري کیدا قران به تبوزم دغه سیو پړاگ میدان مکه کې پاتش ولین شینا کچتغه شی زموږ لن اذهب النبی الذی خامخ ابو وزیت بو بدی بو بزتی اغه کتاب بالذی ا کتابه هینې لیکا چې مو وهی کړي د تاتا سملا تجذلکا تو بیانومې زاند پاره مخاطب به هی په دې قران بوتلو سره الینا زمون په خلاف وکيلا څوک ذمہ دار کاله غړی قران بدن پور تک حساب زده بی قدره د وایي خو اله رحمتا من ربك الا ابقينا هو عندك رحمتا من من ربك مگر موږ قرآن باقي ساتله تا سره دا مهرباني در طرف در پر سانا چې باوجود د تاسو انسانانو د بی قدره او اعتراضونو الهي قرآن میں بيان پر خيره ان فضلو بيشكه فضل الله كان عليك كبيرا پیغمبر پتا ډیرله قرآن درکړه قل ان اشتمات الانسان والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران زجر پر انکار د قرآن قرانم نمای قل ورتو ای پیغمبر علی اشتات اشتمات الانسان کراجمش انسانان والجن والجات الا ان پدی خبره الا ياتوا قراتلوگ بمثل هذا القران پشان د د قران د قران, قرآن پر اجاز کی و وساحت بلاغت یا د دی قرآن پشان پای اسباد د داوی او دلایل کی چې تاسو د غیر الله خدای دغه ثابته کې څنګه چې الله د قران کې خپل خدای ثابتایي ولایات نبی مثلی نشي پیش کولې نه शिरوړې د دې په مسل قران ور او ولی بعضو لپاره زهیره اگر چې بعضه د بازو زهیره مم مادګر مشي امداد کیو بل څ مقابل نه شي <تصفح> وَلَقَدْ سَرَبْنَا لِلنَّاسِ مَخِي دا اعجاز دا قرآن شو کنا منکرینی قرآن تے زجر ورکو دا قرآن اعجاز بایانگا اعجاز ستا ویچی مخلوق تے عجیز شکر دا قرآن دا مقابلین خلق عجز دا اعجاز دا قرآن نو دا دے اعجاز القرآن اللت بایانی مقابل زکر خلق نشکولے چو راقص صرفنا للناس یقینا چلول دمو بیان کړی دمو خلکو لا پدې قران کې مین کل مسل هر کیسه دلیل یا مین کل مسل دواز او دنسیتو دبرت خبره دا سي جامع کتاب بل چرته نو فابا اکثر الناس انکار کوي اکثر د خلکو نه د هر څه نه د هر څه نه انکار کوي دا خلکو اکثریت اکسریه تویدار سنه انکار کوي خو شي نه کوي نو الا کوفر دا کفر نه نه کوي کفر نه چرته انکارونه کو چې سوتو ته پیش کینو دا غی نه انکار کوي توحید پیش کینم نی قران پیش کینم رسالت پیش کینم نی خو کفر کفر چې پیش کینو انکار نه کوي منی ہے. کفر خپلای او نور توحید دین حق اغه نه خپلای نو فعبا اکثر الناس إلا كفورا انکار کوي دا هر سنه اکثر د خلک اکثر د خلکونه الا كفورا مگر انکار چې نه کوي نو د کفر نه نه کوي کفر کې اختر وکالو زجر پتلب د معجزات او زیدان نه نادن مطالبه کوي چې معجزه را ته پېښ وکالو دیوي لنومن لکا هرږي یتین نه کو پتا چې توې زمېراشت تلم دغدل نه مون په دغه اعتم نه مونږ ته زمون وړاندې زمونږ د مطالوي مطابق شي نه و خای ح ترد فورې تب جوړ نه چې روان کې جاې کې مونږ د پاه منل عرضې د ځمکې د مک نه یبوه چ شې چین راله روانې د مکې د و خللت دی چینې روانې کو مونږ یا او تکون لکه جن نهتون یا دو ستا پارا باغ من مناخین دکهجررو ای نهبل. دا غورو پتو فاجر الانهارا چې بایږي ور کې نهرو نه خلاله د دې مانځک توجيره بایدو یا د چینه چشمه وي او یاد د ستايو باري د میو چې پای کې نهرو رواني د وي دا یا خداوک مونږ به مونږ چې او ته پیغمبرې پیغمبر نه دا مطالبه اصل ضد نه انادن او د دې خیال لک عتبه جوړه دا پیغمبر چرط سیاسی لیڈر ده ل اختراع او وسه ولاری کوسیراله جوړه کا نام طالبه او ځکه دغه نه کې نو توس کت سما یا روغ ور زوا د اسمان نه معجزه پمون کما زعمتہ لک سنگ چستا داواړه چې پیغمبرم قران لاره راضی علینا پمون باند کصفه یو یا یاد معجزې په تور دی او یا دا یاده آزاد په تور دی خکه دغه شی نه نه کې مونږ دینه مونږ ته به آزاد راځي نو آزاد دربان درا وړه او توس کته سما کما اعظم تاله کې صفه یا رو غردوا د اسمان نه پوم باندې څنګه چې تاسو کوم باندې پوم باندې کې صفه یو ټوکळा زمون که په غلطي او ته په حق مونږ ته نه مونږ نا الله زمو پر سر کھانې ولې نه راغوردی بارنه کھانې زمو به سر راغوردی عذاب دی راي او تا ديا بالله يا او تا ديا بالله ول ملائکة قبیلا يا ت رات لو کوم ت بالله په الله الله د اګه پډاګه کوم تم خل رايش ول ملائکة او فرشتي قبیلا وړاندي مخ پ مخه فرشتي وينو او د کونا لکه باتون یا تاله یو کور من زخروف د دس سرو زرو د سونی کور دی ته غدا الله پیغمبر چې د سونی قیمتي کور دل جوړ کی او تر قا وسما یو حج اسمان ته زمو وړاندې ته خو معراج کې تلوږه هم موږ نوی لري نو موږ به د ګورو توخي زمو بوون واو ولنؤمن لوقیکا او سره بختلم نه او هرګیز مونږ یقین نه کوو ستاسو په سره په خطو باندې حتی تر دې پورې تنزلہ چداګه ترپنا تنزل کې आले نا په مونږ باندې کتابن یو خط نقرؤه چاګه اولولو ځان سره داګه ترپنا زمون بنوم باندې ختم وروړي چا خط کې لالي کې لې صاحبانو دا زما پیغمبر دی وې باندې سونه غټې خبرې کوي چا چوٹی مو بډې باد قل لټولو جواب قلوړ ته پیغمبر سبحان پاک ده زمان رب د نقصان نه اتا سگران نه ده اللہ کولیش اللہ تا سگران دی خمانه چه مطالبه کبه نو حل کن تو زنیم الا بشر رسولا مگر بشر را لیگل شوی پیغمبار زما کار دقا کار ده تا زمانه مطالبه کبه زمان کار رسالت ده ده اللہ پیغام رسول وما من آن ناسا اونو منکر خلق ایومینو چی ایمان روڑی ده زجر په انکار ددي بشريت رسول هميشه دبار خلق د ایمان نه پسره کوششوي دي وي دا بشراغ له و ما منان الناس څنګه چتا تاوي دا بشر دنو دا خو په خوانوم د دغه وج انکار ندي منی کړي خلق ايوم د ایمان رووله نه جا مول خدا چراغ له ورته هدايت پیغمبر راغې کتاب راغ الا مگر ان قالو منی د ایمان روونه دي خبره چی دوی عباس اللہ و بشر رسولا آیر آلیگلی ده اللہ بشر پیغمبر قل ویر ده پیغمبرا لوکان فیلر ده جواب ده کچرتا ویز مکه که ملائکتون فرشتی یمشون گرزیدون کی مطمئنین پا آرام و سیدون کنو لنزل من سما مونگ بر آلیگلی و پدیبانی ده برنا ملک رسولا یو فرشت پیغمبر زمان که که اوسی انسانان بشر او پیغمبر والا فرشتر آتلا دا خو کې دینش ها زما کې کچرطا فرشتي او سیدینو دا د جنس نوابه تنبی مرا غلو دا خو پیغمبر او نبی او رسول چې راځي نو دا غي دا جنس ناراضي نو لاندې تاسو انسانانی یو پیغمبر ځان لا ملک واړه ده دې سره جوړ نه جوړي ځکه چې دا ملک په زندګی کې د دې بشر د پارسه لا هيمل او نمونه نشته واسو نه جوړي ځکه نو خری نسکی نو خزل لري نه بچيل لري دا شي نه غيسر نه دي تړي او صرف سي دي ها صرف ملكيت ته و انسانو خو دا ملكيت او بهيميت مجموعه نه جوړ نه راجي قل كفا بالله و ته پیغمبره کافي ده الله شهيدن گوا زمام منس كه بينكم سات سومنس و انه بيشکا كان ده الله بهادي بخل بندگان او خبيرم بصيرا خبردار اوليدونگه الله کافی ده کنه من نبوت او باني كه ممنه الله غوي کي وَمَيَادِ اللّٰه چاله چاله توفيق وركي فوال محتت اغه شي بسملار بیا در رسول بشارت مني بشريت و ميزل 50 مور د گمراه وي ولند جدلو هم و بنومي دلرا اوليا دوستان مين دوني د الله نه seva و نه شرم جم بکودي يوم القيامه رزا قیامت تا تخويب علا وجوه هم پمخونو باندې پړ مخي به جهنم ته غردي بکمن و ثم بلند ګونګیان او کانم دیبا ولټا بلند کان ګونګیان ور پروزي ځکه دنیا کې ولټ روان او ځانه د شریعت دین قران نه هړون کړو نو ماواو جہنم زه جہنم دې کله ما خبر هر کړه چې یو حد تور سي د جهنم اور نه زيد نام سایرا زیات بک دلر نور سوا دا درجی دی رجان نمو خبت دا چې چه ملشی چه ملشو آغی بانه حراحت راگه اصانتیا را الال تنیشتا اصانتیا و تخفیب نو خبت سڑی دل ندی خبت یو درجی دورسی او حد دورسی مثلا سو سنٹیگریڈ درج حرارت ته نو چه سو بانه سو اخروانی روانی نزیدنا و سعی را ایک سو پچاس بش بیاب ایک سو پچاس چریگی چریگی بیاب دو سوشی دا ذالک جزاء دا دی صدا ده بہ نم د دی وجی کفر او چی دی کفر کړو بیاات نازم دا یا تنو نہ وقالو او دیوے د اوس بر انکار د قیامت نا چایزا خود نا ایزا ما کلچ شمن اڑوکی اڑوکی ور فاتو سرا سرا اے ان ایا مون غلم ابو سونا پور تکڑے خلقن جدیدہ په پیدائش نی دا هم یقل منی جواب سرد دلیل عقلی اولم یارو ای دینوګوري چې الله به شګال الله زی غزا ته خلق سماوات و ارزه پیدا کړی دی اسمان و اعظم کې قادرون نو دقه الله قادر ده الی يخلق اسلام چې پیدا کیدې په مثل نور مخلق الله ویتوس علیکم نور برا یا اې يخلق مصلوم ددی دیغون ته قیامت کې دواره پیدا کی الله ته سکران نه دا دواره پیدا کو وجعل لهما أجلا او غر زيد دیده پارا او غر زولید دیده پارا أجلا نیټه ناره وفی چې شک نشته په یی کې د باس او د قیامت نیټه په ابز ظالیمو نه انکار کوي ظالمان د هر شي نه الا کفر مگر د کفر نه انکار نه کوي هر خبر چې ورته پیش کای د دین هینا انکار کوي کفر نه کلم انکارونکه قل لو انتم تملکون خزائن ازل لامسکتم خشیت الانفاق دا مقید الله قدرت و بیانش او سا عجز زوف دا مخلوق بیانش او دا دلیل پتو ہی قلو هر دا پیغمبر اللہ انتم کچر تا استملیکون خزائن رحمت ربی مالکان شاید خزانو دا رحمت زما دا رب نویزان پتا ہوا کلام سکتم تا صبح او ساته دا خزانی د خلقونا پتھے نبه خارج کوي ولی خشیت الانفاق د یره د ختمېدونہ تاسو هیڅ چې اختیارمن نیه کې اختیارمن وي تاسو غوډاله رحمتون خزانه ټوله ځان سره سمبالي کړې ن범 چل نبوت ورکو ن범 کتاب بیا را لېګ اسم هم نکو وکانه الانسان او د انسان قطورا تنگړه بخیل انسان کې بخل پروت <تصفح> له دا تینا موساه ت سات به نه سلوه م آخر استذا رسل سببلي نزولې لذاب. همبیو پورې خنده شو وه نو الله پههغې بذابونه رالیلو په د مثال د موثالله سلام او د فرونلهکه د قینا تینا موساه ورکې موثالله سلام ته ت سا ته نه مجزات صورت تابې تیر شوي. بات واض اض پهلبنی اسرائیل ته پوسهکه د بنی اسرائیل ن کلچه راغلی او دیتا دا موجزات یا راغلی او دیتا موسیٰ علیہ السلام ایس جا اہم موسیٰ علیہ السلام علیہ رہا ہے ایده بدت تاریخ ہوئی بنی اسرائیل بتا معلوم دی فقاللہو فرانو ویلی موسیٰ علیہ السلام دا فران انی لازننکا زگمان کم پتا بنیا موسیٰ علیہ السلام مسحورا چی تلیوانے مسحورا تلیوانے پتا جادو شوی دے جادو کڑے شوی دا وینا اول زل نه ودا روس تو بیا و دوي ته مسهور یا په معنا دا ساحر دی مسهور ته ساحر ای جادوګر هم سانا چې د نو ما را وجدا حا په معنا دا فایل راش قال نوی یو ورته پیغمبر لقد الیمتا یقینا چې ته پوي ما انزل حولای ندیر علی ګلی الله دا معجزات ندیر علی گلی دا معجزات الا رب السماوات و الارض مگر اغا رب د اسمانونو زمکه بصائر د پار د عبرت دا, دا معجزات خوچه الله مال را گلی, را لی گلی دی د پار دی چ خلک عبرت وای یا بصائر د پار د پوی د توحید چې په توحید پویش وای نیویش گذ چې ملا زونو کا ګومان کوم بتا باندې یا فرعون اے فرعون مسبورا د تباشیر لانیتی کما تلیوانه وی تچه اقل دیوال شوی مذبور لیوانه مذبور لانتی ناقص الاقل تاوی ابنه باس وی اقل دیوال شوی زنیم تلیوانه فارادا پس ارادا یعنی کوشی شکو ارادا اکڑا کوشی شکو فران این استفیضا من الارد چو باسی په پزور د دی مصر نا نفاغ رقنا ہو غرق منگ د فرعون و من واسوک ما او چې د سر او چمی اټول و وقلنا او مون اوه مې باندې د دینه بنی اسرائیل بنی اسرائیل او ته اوس کنول ارضه اوسه په دز د شام مصر بدی ملکونو زکه په مصر ته داوود عليه السلام دور کې تلین او دا مغسکی دور کې شام کیږي فایدا جا اواد الاخره کله چرشی وادروستنه جناب کوم لفيفه را بو ول مونتا سټول راغون بکو لفي فراغون بم اخره واعده مرادت قیامت قیامت کې ممزان تر راغوندوم او یاد يهودي کنه نو زما کو کې مختلف زينو کې وسېدل زکه فتوحات شمل کو نهونه ول بني اسرائیل خاروش نو اسکنل ارض زما کې وسه وفایدا جا عادل اخره کله چرای شي واعده رستنه نو جنابکم لفيفا راتلب کو مونږ پتا سبان د غون گنو گنو گنو با مراوی. مراد دی شام تا د بیا راون و دا صدا بار عذاب دا پا. اخیر با عذاب. و بالحق انزلنا و بالحق نزل ترغیب قرآن تا. و بالحق حق سرا منگ نازل کرده دا قرآن دا لوحه محفوظ نا. و نزل او په حق سرا نازل کرده د بیا دنیا تا دا بگه پرخش. انزل ناو دلو ی معفوظ نهبل حقې نظل دنیایاته یا داسېوایه حق کې انزل ناو په حق سره ناازلې دل شروع کيدي مونږ د د قرآنبل حقې نظل او په سره نازل شوی د قرآ دنیاات و ماسلنا کو او تممونږنی را للیګی الله مبشر او منظیرره مګ زییرې کې روونکې و قرآ فرق اَوَ اَنزَلنَاهُ قُرآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَ وَلِلنَّاسِ مُنګا نازل کړي دا قرآن و فرقنا او فرقنا هو او بیا جدا جدا او بیل بیل کړي دا قرآن د سوراتو په شکل د مزامینو په شکل صلا لتقرو دې لپاره چې تدا اولړیاله الناس په خلکو مانه الا مکسن دم پدمه پا پارامسر پا پا داګه په پا یو ځل یو مضمون وینو بیا به ګراناوه نو صورت صورت نازل نه مضمون مضمون دي نو ویلو کې آسان تیار ونزلنا وتنزیلا او لګ لګ نازل کړي د مونږ د قران په لګ لګ نازل نازلولو دنیا ته قل وير د پیغمبره اجازه ده امنو به که ایمان راوړی په دې قران او لا تو مينو کړه راوړی الله سبحانه ربوي ان الذين توللم دلیل نقلي د کتب سابقونه پخوانی کتابونه ګوادي او پخوانی هللم ګوا نه ل دی نه یقینا کسان هو تلوللم چې وړی شوته علم من قبلی مخکې د د قرآ او پ غمبر نه پ غمبر نه مخکې کم هلیل مطلم ورکړی شوې د زړهلی کتاب دي ناغې هم دې د حقانیت قیل دي که نه و ګورې ل ایوت لالی هم کله چېلو سلی شي پهیبانې دا قرآ ياتونه. د ی للاسقان لاسقان پروی توی په زننوبان د للسکان الله اسخان پروی په ځنوبانې سجد دا سجد کوون زنه ځې یاد کړيانکې سجد په زنه نه لږې یا خو تندي لږ دا دا چې سجدې ته کله شړی ځي نو دا زنه اول کې تیسدي که نه دا مطلب او یا قولونه سبحان ربنا صبحانانه رب دا زمون رب لرا چې ان کانوا دو رب او یقین واده دربزمولا مفولا خامخا پورکی دون که دادا با پورکی و یخیرون لیلسقان او پروزی پا زنو بانده سجدی تو یبکون جدی دون کی جاری یبکون جاری و یزیدم خوشوا او زیادتی دلر دا قرآن خوشوا یر و آجیزی قرآن چه اوری دوکی آجیزی پیدا کی تکبرنا قولد الله عوید الرحمان داو دا توحید قل هو رب پیغمبر خدا را بله الله پنوند الله او ذ الرحمان يا ربله پنوند الرحمان ار يو باندې را بللش زکه ده رحمان تذكره قران کې شيو نو دي ته پوسکړم الرحمن رحمان بګيسو کی الله نوم دے. نو بده دواړو کې په هر یو نوم الله را بللش ايما هر يو باندې چي د دوه تا رابری نوفهوه حس ته دوه په حسنو په هر یو نوم چې را بلی نو خبره د ځکه چې پهلهله اسمال حسه الله له نومون دي خایستهښایسته ډیر نو دي دام د دا الله د نومونو نه دي وله تجرې سراتې کولا تو خافیت به دغې د دواز ک که نه الله د الررحمن دوعا کو الله نه هو اوس په دعا کې طریقه دادا چې ولا تجرب بصالاتکا ت تیزوارې چې هر مګو په خپل دعا کړي په چغو دعاګانمک ولا تخافت بها او ما پټوالې کا په دې باندې داسي د نظر کې چې تعبیر دینې کیږي سخلخو خوځوا نه جاهر او نه داسه اخفا چې تعبیر دینې کی داسه قراتم دی ولا تجربس ولاتك ته جاهر مکو پخپل مانزو قرات ته ډیر زیات بلا ضرورت ولا تخافت بها او پټوالیکو پدی چی خلم بنه خوځه تعبیر دیني کی ځکه قرات دی ته وای چی ته کمس کم د مخارج او نقادہ کېږي جب ودی خوځي شونډي ودی خوځي دا مثلا د مفیقی یو سره مونږ کې چ په خلم پزړی کې مونږ وای مونږ نکهږي نو نبا تاس قرانوي بلا ضرورت دا یادي ولا تخافت بها اون پټواله چې د نزډکی او خپلې نه خوځي تعبیر نږي بلکې وپ ته به نه زالکه سبيلا لټو د دې منس کې بللار درمیانا چې سونه ضرورتي اغم را کړل نبي السلام راوته نو عمر رضي الله عنه مانځ ته کوي ابوبکر صدیق هم کوي نو دیر خفیا په مزق رات کو عمر جنان تیز تیز وي تپوسه ته وک تو ولید په تیز نه وي وی وسلاته اورون عمر جنان تو ولید چغي وي ځان تیز قرت وي شیطان تختم نو آیاتون راال د دې درمیانه لار نو ډیر تیز نو په مزه د دې منځواله لار وقل وای الحمدلله تعریفون د خوته توب د لوهیت خاص الله الذي يغ الله لم يتخذ ولدا چې نه دې نیول نه اي ولم يكن له شريك في او ونشتا الله له حذار برخدار في الملك وبچاي کې ولم يكن له ولي من الذله ونشتا الله له سوق معاون من الذله لكمزور تيانا چې کمزور ديو اغلا ولي بغاري وكبره تكبيرا تک بيان ود الله اولي بيان ولو سلام نو صورت ختم پر مسلې د توحید باندې کزکا شورو او په توحید و او اختتام هم په توحید سره وکړم قول قولی دا استغفر الله العظيم و... دا دعا غان چې دعا به سبام کوو کو مختصر او بس دانه دا چه یو خبره د یو خدا سندونه دی؟ نو دا سندونه بدلته ها؟ ماشونی روزو چیمیتا مزید؟ شیستان؟ خواه خواه خواه نو دا کم مرگر امتحان ورکرد و سندونه ملو دی آغا سدو آگا نید بیا که <coughs> <سؤال> أول ما السند بسندونا مرغنون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما بارك تعالى ابراهيم وعلال ابراهيم انك حميد و مجيد سر وز مخك سر وز مخك سر و امتحان د سند دا بارا د دا سند حاصل دل دا بارا بنیادی یع دو شرائطی دل تا اغم ارگر سند ور کل کی گئی چاچ دو کالا دور تفسیر کړی دی دو امتحان امتحان کې بیا پاس مرګورو امتحانات ورکړو هغه کې کم مرګری چې پاس شویو 15 سوالو ټوټل پرچا دا نمبر هوا کم مرګورو چې 30 نمبر یاغستوي هغه مرګری کامیابو او هغه قابل د سند دی نو دا هغه مرګرو نمونه به زاخلم تاسو خپل سند د مفتي سید الله جان محمد بن فضل رحیم ذلہ خیبر زید خان بن عبد الودود ناصر پور په خو ارشد حسن بن میر محمد به شام ضلع شانګلہ بن بہادر زیب ضلع دیر شیرنګل محمد یاو الاسلام بن بختي گل بنير ياسين الله بن عبد الرحيم زلادير ميدان انور الله بن معذ الله زلاد ابردير محمد سجاد بن شيرين گل شهرو جنگي خبر شجاعت علی بن فضل امین شاپور ظلہ شانگلہ محمد رحیم بن محمد شاہین شاپور ظلہ شانگلہ زر زر فضل احد بن رحیم اللہ ناوگے ظلہ باجوڑھ سنا اللہ بن عبد الوهاب ذلادیر اقرار الحق بن شاہ وزیر ذلا محمد یاسین بن امیر بادشاہ ذلادیر ضیاء الرحمن بن مولانا عبد الحمید باجوڑ رقیب الله بن صفد خاک باڑا خیبر ایجنسی سمیر الرحمن بن حمید الرحمن ضلع بنیر انعام الله بن عبد الحق ضلع بنیر طلحہ زید بن مولانا شاکر اللہ تنگی 400 اسد الله بن سید بادشاہ ضلع ابردير سيف الله بن ناصر خان ضلع باجوڑ خادم الله بن گل رحمان نوشہرہ حسین علی بن مکر محمد خان باجوڑ عاطف ارشد بن سیف الاسلام شانگلہ عبد الله بن سردال سریم ضلع نوشہرہ انعام اللہ بن عبید اللہ بٹگرام زاکر اللہ بن رب نواز پشاور عبید اللہ بن شفیق زلہ دیر اقرار اور بن شاہ وزیر ضلع باجوڑ شرف الدین بن جمعہ فقیر کومراٹ دیر د سماع شرف الدین اصل الدین بن عبدالرزاق کوہستان اپر دیر. حمزہ شاہی بن ادریز زادہ دیر سجاد الرحمن بن سید الرزاق باجور اورنزیب بن عبداللہ بنیر عزیز احمد بن خرشید خان زلدیر محمد عزیز بن احمد عزیز شانگلہ بشام زین العابدین بن محمد عیوب چکیسر شانگلہ نصیر احمد بن عبداللہ چار سدہ روڈ لندے سرک ساجد اللہ بن فاتح محمد زلہ شانگلہ امین الله بن سید زمین ذلہ ابردیر کلیم الله بن موسی خان تخبای ذلہ مردان حسن باچا بن نصیب زاده ذلہ دیر کارودرا یاسین بن خان زاده ذلہ دیر عبد الحمید بن حبیب الله ذلہ ابردیر زلالی اسد اللہ بن ولی خان جیلانی تارو دعا وکړه په څه په دوه کې په دوه نه مخه او فضلہ دتون مزی صلاب انشاءاللہ ترسلی امولان دینا در پتھے آب تکیے ہم دیزئے کیوئی کو در پتھے سلینا بڑھے نا در در مرگی کیے نظر آب اصطر دیو سے دیان دیو سفائی کو بھول ملکی در پتھے جنی کل دیو سے ال دا اون دا بلقاق دیتا سمارگو سفائی کو تلی اکھل <سؤال> سلی امیاب تنگا اکھل شدنان امیاب تنزیب آتی ہے والآخرين سألوه وطريق صورتنا تاجمنا تفسير وإن شاء الله تفسير دعوة أصلاكم دعوة طرحوني سينا ختم الشمسين أصلا دعوكم سعرنا إن شاء الله أعتبركم تا چونکہ دا طلبہ چون دا, دا لرے لرزینوی دی بزی نزا با کوشش دا کچھ کو لسو وجو بورے دو آرسا مختم کی درود شریف وائلہم صلی علی علی علی علی علی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بارک اللہ محمد محمد محمد کمان بارکتا ابراہیم علیہ وسلم اللہ محمد انہ لہا ذکرکا و شکرکا اللهم انا رسولك من خير ما سالك من نبي وك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سالك من نبي وك محمد صلى الله عليه وسلم تلمصان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله هل رب العز داكم قران وم دواره تربنه اختتام تو رسول سن حق او غسنده داشه دا کوتا دا هو که <مو والله مونږ اعتراف کوو دا غي مونته مافيو کې څنګه د ناس یو ری دو حق واغسبني شوی الله زما د مارګرو تماکو تهي مافي الله زمن ټول د قران سره حقيقي تعلق هميشه د بارقائم او دائم لري هلا رب العزت ټول عمر او ژوندګي د قرآن دا خدمت دا مخلوق خدا اصلاح دا زمونستا دا رضا دا پارواغ استریک اللہ مونگ د دا قرآن نا محروم مک او دا کم سلویخ پینزه سلویخ رزی دا قرآن ویلش او دا مرگرو محنتو کو لرر رزین را غلیو یا دنیزدی زینو نو روجه پخلناستو یا منګ څو ټوټه بوټا کوشش مهنته نو الله دا خپل دربار کې قبول کيه او الله دا داسې قبول کیا سينه چې له قیامت پورز دا عمل چرتا الله رض نکي الله تزمون په دې باندې راضی شي دا دوه غانه امبازو کسانو غوسټلی دا چا دباچو سمو مشکلات دي دچا اپریشن دي سوق بهر ملکونو کې سوقوي جیل کې دي دا چا مشکلات دي بيمارۍ دي الله دچا سمو مشکلات دي حاجتونه او تا ته دی دي نو خپل بندګانو د اسره حال نه خبره مشکلات ام تا ته دی دا درخواستونه را لېګلې دي پدم تعلیم د خلکو د زړه د حال حاجاتونو مخبري الله حاجاتونه پوره کړي مشکلات پریشانې لري دغه مشکلاتونه وسترېږي په موټولو باندې ترحم وکړي الله زمون ګناونو او خطاګانو ډېری د سر نخبو بوري خطاکار سیاکارو الله دغه ګناونو او جرمونو زمون معاف کړي تم شرد رحم د مخفرت او دیتكم من النار والا معامله وکي الله رب العزت تزمو ناراضي شي او صلى الله تعالی خیر